Aquest divendres, l'agrupació local del Partit Socialista de Tiana sotmetrà a debat dins de l'Assemblea del propi partit una sèrie d'esmenes que des del grup municipal volen portar al proper congrés del PSC que se celebrarà a finals d'any. En aquest sentit, destaquen tres esmenes que fan referència a incentivar les polítiques socials en favor de les persones, a la renovació del partit i, finalment, a l'aposta pel federalisme. El vocal de l'executiva de l'agrupació local del PSC d'Atiana, Joan Josep Barbel, ens dona més detalls d'una de les línies més importants que es contemplen en aquestes esmenes, com és central debat en el mar de les polítiques socials i d'ocupació. Jo crec que s'ha constatat arreu d'Europa que les polítiques d'austeritat en el fons no condueixen a un major creixement ni a una frenada de l'atur i, per tant, en aquí el que ens sembla important és col·locar de nou la generació d'ocupació i, sobretot, el dinamisme econòmic, és a dir el treballar doncs, amb els comerços, amb els professionals, autònoms, amb les empreses. Per tal, diguem que es continuï creant riquesa. D'alguna manera, canviar l'agenda política actual. El telà de les esmenes previstes aborda una qüestió de renovació de les estructures del propi partit, on destaquen les propostes de limitar la duració de mandats i la de no permetre l'acumulació de càrrecs per les mateixes persones. En aquest sentit, Berbel ha manifestat que aquest canvi d'estructures ha de ser una responsabilitat dels partits polítics, sobretot en temps de crisi, i alhora pretén donar un senyal a la societat i a les persones. La tercera de les esmenes és una aposta clara pel federalisme que revisi el lligam entre Catalunya i Espanya. En aquesta línia, des del PSC de Tiana, defensen un major grau d'autogovern per Catalunya des d'una perspectiva federal que pretén superar l'actual estructura de les comunitats autònomes que no resol els problemes actuals. És un model que ha servit durant, durant molt de temps, però que en el fons eh, ara s'ha d'ampliar i s'ha d'ampliar eh, no només diguem, des del punt de vista econòmic, sinó des del punt de vista polític, social i per suposat també econòmic, però que hem de fer una aposta ferma i àmplia per, per, per un esquema federal que a més ens molt més a la, situació, a la situació europea. I des d'aquest punt de vista la l'aposta federal ens sembla que és doncs, la, la, més, la que connecta amb el propi esperit del partit, del PSC, i la que planteja un model així, alternatiu al que, al que és el de les comunitats autònomes. Aquestes esmenes es presentaran aquest divendres a l'Assemblea del Partit Socialista de Tiena per, posteriorment, traslladar-les al futur congrés del PSC, on l'agrupació local disposarà de dos delegats cores hores d'ara encara resten pendents de designació. Finalment, el vocal de l'executiva del PSC de Tiana ha reivindicat el paper actiu que està tenint l'agrupació local en els darrers temps, a través de la presentació d'esmenes i la generació de debat al el si del partit, en aquest sentit, Berbel ha destacat la bona salut del seu partit, ja que el PSC de Tiana té el rati de militants més elevat de tota la població del Barcelonès Nord i a les d'ara continuen registrant afiliacions més ràrames. L'actualitat a Ràdio Tiana.